Pedro Pedrals, bona tarda. Molt bona tarda. Com anem? Molt bé. En Pedrals és el ben sonat, ell escolta frases pel món i de sobte no li acaben de sonar bé i intenta reinterpretar-les per saber què es volia dir exactament. Què has escoltat aquesta setmana? Aquesta setmana, mira, aquest cap de setmana passat vaig anar a València de Bolos i, i per no oferir susceptibilitats, i ja que comptava amb una certa capacitat per adequar la meva pronúncia, vaig decidir que adaptaria l'accent al català més meridional, o siga al valencià. I una xica molt amable mm, es va oferir a ajudar-me i d'una rebolà va agarrar els meus poemes i es va posar a transcriure-los introduint alguns canvis en el lèxic i en la flexió verbal. Mm -hmm. Total, al cap d'una estona, eh, jo la veia allà treballant molt compulsivament amb els meus poemes i li vaig enviar un col·lega que és filòleg, dic tu, a veure aquesta què està fent, perquè saps... I, i ell va allà, eh, es va ficar ben a propet de la mossa i al cap d'una estona la nena va venir i em va dir Si la morreu sobre meu, m'atabala el corrector. <ríe> I aquesta és la frase que avui analitzarem, Ai, perquè la situació jo, jo. va derivar veure... en moltes històries. Molt bé. O sigui, en primer lloc, amurrar és el verb fer posar algú tocant eh, de cara o de boca a terra o a qualsevol altre objecte. Mm -hmm. no? eh. Sobre és damunt. Damunt <ríe> indica la posició d'una persona o d'una cosa respecte a allò que és més avall en direcció vertical. Per tant, la primera part de la frase seria, si el poseu quasi en contacte amb la meva superfície, és d'una posició més alta respecte de mi, mm -hmm. com segueix m'atabala, o sigui, el verb fa digar el cervell, marejar amb sorolls, etcètera, atorrollar, el que tot el dia diem torbar, i el corrector, que és el senyor o la persona que corregeix. Sí. Per tant, en total quedaria si me'l me poseu al damunt em destorba el noi que emmena la regla. Uh -huh. La regla... Bueno, eh, sí, sí, ho hem entès a la primera. Per tant, el, el, el, jo ho reformularia dient m'incomoda la postura del que vem la llei més dura, uh -huh. o té una actitud ofensora el que imposa la millora. O també, resulta desagradable el gest del pobre diable. Perquè, clar, en aquest cas, la noia del que es queixava precisament és això, no? Perquè per què es posa tant a prop aquesta mena de pop? O si burxa Burxell busca raons, em sembla un torrecollons. E -e -e estem arribant a un punt que eh, ja començava jo a tenir dubtes sobre si la noia tenia la pell molt fina o ell l'estava perseguint sexualment. Yeah, ah, sí, yeah. Però llavors vaig dir-me, a, a Pedrals, analitza la frase no, com Déu no, exacte, mana. Allò. aturem ja. Exacte. I diu... Sí, l'amor reu, l'amor reu, l'amor reu, l'amor reu, l'amor és la inclinació o afecció profunda envers una persona. I reu vol dir que comès una culpa, que és culpable, o que en un judici criminal l'acusat és... Bé, és l'acusat, diguéssim, no? Per tant, seria l'amor culpable, que sembla el títol d'una novel·la d'una novel·la rosa, no? Si l'amor reu sobre meu, sobre, és del verb obrir-se, és... Si o sigui, es, es fa accessible... I meu és a mi, no? Per mi. Per tant, seria... Si l'efecte profund, pretesament culpable, es fa accessible per mi, això seria la primera part de la frase. Si l'amor reu sobre meu, mata bala... Mata bala... De matar. Del matar, llevar la vida o fer morir. Bala, que és el projectiu massís de les armes de foc portàtil i dels fons primitius. Per tant, mata amb una bala o una bala mata a el cor rector. El cor rector, el cor és l'òrgan central i motor de l'aparell circulatori o també l'afecció, no? la seu de les afeccions, de l'amor i tot això, i rector vol dir que regeix. Per tant, seria un projectil lleva la vida del centre de l'amor que regeix. A veure, què què regeix, no? què regeix? La persona o l'amor? Perquè clar, estem parlant d'una cosa és complicada. No? Una bala mata el cor que em, o el governa. Això ja ho aclarirem, perquè en resum el que tenim entre mans és que, tot junts, seria si l'efecte profund pretesament culpable es fa accessible per mi, una bala mata el cor que el governa que això ho reformularia dient si l'amor presoner esclata, o si sigui, s'obre en mi una bala mata el cor que el dirigeix a veure, però aquesta bala en realitat seria figurada no, no, no seria Va. una bala en si sinó que seria, la, o sigui, aquesta bala és, és, és una conseqüència de la primera oració amb la qual està dient em trenca el cor mm -hmm. una bala mata el cor rector, és, em trenca el cor i si s'allibera en mi, per tant, l'amor captiu em trenca el cor, però bé, em trenca o li trenca en, en aquest cas seria un suïcidi o un assassinat diguéssim, si s'allibera en mi l'amor captiu li trenco el cor o sigui, la noia està dient que si deixa d'aguantar-se un amor que ella porta dins, pot ser que se li trenqui el cor al xiquet aquest boníssim, que el està borrera sobre. Boníssim. O sigui, en realitat, és molt complicat. És doncs. sí. No, perdona, era difícil. romanticisme pur, això. Sí, sí, avui era novel·la rosa. També diré que avui aquesta primera hora un diccionari opostà no hauria anat gens malament <ríe> durant tota l'hora. Sí, perquè entra l'advocat i ara sí, en Pedrals, déu-n'hi-do. Avui... Sí, però, dels culpables, a més, ja... Doncs espera't, perquè tenim poema, també, no? Sí, senyora. Doncs quan vulguis. Diu... És l'entusiasme plàcid, la seda on m'endormisca l'le de xaesaat, les mil i una nits, i tots aquells relats exòtics i exquisits exuberants d'Orient i estètica morisca, on la sensualitat del ball de l'dalisca passa el seu vel fragant sobre el tou d'uns coixins, on sultans i califes, s'hi han sentit posseïts d'un èxtasi enjuïat. Perfum que enamorisca i aixoriveix l'heroi, genet de ferma garra, llançant-lo a batallar amb sabre i cimitar. M'excita imaginar l'aroma pintoresc de l'Iba Baix i cimbat en un besar fantàstic i, rere una persiana, un rinxolet elàstic que es mostra i que s'amaga, eròtic, arabesc. Gràcies, Pedrals. A Gràcies, Eloi. Gràcies, Laura.